«Мусиш звикнути, жінко, до нього, до його присутності за своїми плечима, а чи таки в собі, всередині себе», – заговорив процун. «У Бога ось не віриш, а в нечистого повір. Він сутній, він вічний. Це мусиш собі закарбувати в пам'яті. Віра в нечистого, в зло має стати для тебе законом». Мусиш цьому скоритися, адже ти припленталася сюди добровільно, я тебе не кликав. А навчити зла, а робити зло я тебе навчу. Чого ж? Це наука не вельми й складна. Слухай но ну, зло плекають у собі день при дні, як виношується в жіночому череві дитина. Що б ти не робила і де б ти не була? Завжди повинна, жінка пам'ятати, що здатна, що заворожена для зла. Нікому об цим не говориться. Це має жити в тобі. В тобі має прирости корінь. Ти будеш повсякчас його відчувати. Коли ж корінь той пустить численні пагінці? Ні, жінко, він пустить розгалужене пагілля. Воно вросте в мозок, у кров, у кістки, в жили. І вже не баделинка зла, не кволе стебло, чортополоху, а ціле дерево проросте в тобі. Власне, ти сама станеш цим деревом. До цього повинна бути готова. Знай, буде тобі втішно, що не сідатимуть на твої конарі перелітні птахи, бо зів'януть у них крила, і подорожні не ляже у тінь твого дерева відпочити, бо насилатимеш на нього мимовільний острах. І він, подорожній той випадковий, схопиться і дремене геть не озираючись. Ти ж, бо засмієшся йому вслід. Ти дозрієш, жінку до свого вимріяного. Бути значеною, жити значеною, вибраною, і тобі вже легко буде чинити зло, коли тільки схочеш. Про речення своє то вишіптував, то викрикував, слина бризкала з рота, він, однак, ні на мить не випускав із своїх жовтавих бельмаків анельчині очі. Через її очі Процун входив у її душу, у тіло. І жінка не боронилася, віддавалася йому. Магія його слів туманила голову. І лише одна думка. І лише думка, що я прилучаюся до чогось позалюдського, знадливого гріха і водночас передканого солодким страхом. І моя думка – Покарась карась на березі, може не карась, може це гадана молотила хвостом у моїй черепній коробці. Господи! Та чи аж так глибоко мушу в'язнути, як у смердючому болоті у Процоновій науці? І то заради лише тімсти давнє поглумлення? Чи не схаменутися? Процун стиснув їй руку, аж заболіла і сказав, ну-ну, тепер від вороту назад нема, ти прийшла. Ти попросила, я тебе відмовляв. Чи не так, жінко? Тепер уже не птечеш. Процун читав її, запізніли сумніви. І враз, не давши Анельці спам'ятатися, стиснув палець її лівої руки мідний, наче з гільзи, вирізаний перстенець, який дарма, що був грубої роботи, мав зверху влютоване очко червоного каменя. Анелька сіпнулася, навіть спробувала перстенець скинути, але він до пальця наче приріс. «Не пручайся, жінко, і не пробуй перстеня збутися. Це буде марна робота. Ти повінчена зі злом до смерті і після смерті». Процун не приховував задоволення. Він знову припав до пляшки з самогоном і пив жадібно, квапно, би його мучила пекельна спрага. Анелька сиділа на бервенці, навіть не помічаючи, що її ноги облизує кволи полум'я ватерки». «Я тебе розумію, жінко», – сказав працун, обняв її за плечі і тиснув до своїх колін. «Ти щось втратила. Може, втратила душу і вічність. Зате здобула цілий новий світ. Він теж вічний, бо зло незнищенне. Тобі вже було сказано, воно вічне. Воно само з себе відроджується і множиться. оскільки. Поверни вправо свій перстенець вінчальний, зроби крок. І він її обняв і ручкою жадібно розірвав пазуху сорочки. І не боронилася. Анелька, мабуть, ще й пів кроку не ступила, про який говорив Протсун,